Isaia 54 și vom vedea un răspuns în epistola de la Galaten pe care Pavel îl scoate în lumină acest adevăr din Isaia. Ne punem întrebarea cum vom vedea din cuvântul care va fi de ce pentru Dumnezeu această sămânță de oameni aceste suflet, acest popor de care vorbește cuvântul aici îi este atât de scump lui Dumnezeu. Aș dori ca împreună cu toții să putem merge pe firul acestor cuvinte ale Domnului ca să ne dăm seama cât de scumpi îi suntem lui Dumnezeu, cu câtă dragoste și cu cu câtă iubire pe fiecare din noi ne urmărește clipă de clipă în viața noastră, aici pe pământ, ca nu cumva ceva să intervină care să ne facă a ne pierde sufletul. Pentru care Domnul a plătit așa un preț mare. Când Biblia vorbește despre cei ce sunt ai Lui, în prorocul Marachii vorbește acolo în ziua aceea îmi veți fi o comoară deosebită, zice Domnul, o comoară deosebită când va avea loc judecățile care vor cădea pe pământ ca urmare a păcatelor lumii, pentru care lumea nu s-a pocăit, și cum spune acolo cuvântul, că cei ce se tende Domnul s-au întâlnit adesea unul cu altul și au vorbit, adică exact ceea ce facem și noi, și Domnul vorbește despre zilele care urmează de judecată, și în ziua aceea îmi vor fi o comoară deosebită. Voi avea milă de ei, cum are milă un părinte de un copil care îl ascultă. În lumina acestor cuvinte, ne întrebăm, ne putem noi vedea în această iubire și în această dragoste și în această grijă a Tatălui pentru ca nu cumva ceva să vină în viața noastră pentru a ne pierde sufletul. O viață de credință fără aceste mărturii din partea lui Dumnezeu nu pot da omului adevărata încredințare că va ajunge în locul despre care Mântuitorul a vorbit. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Întrebarea suntem noi oare cuprinși în gândul Domnului Isus ca mare preot când face Tatălui această rugăminte? Pentru că este foarte important de știut dacă te bucuri de acest har din partea Mântuitorului, în Biblie, în Noul Testament, ne se vorbește numai despre harul Tatălui, ci ne se vorbește și despre harul Domnului nostru, Isus Hristos. Când se vorbește despre harul Domnului Isus, este un loc aici, vă mă rog. Când se vorbește despre harul Domnului Isus Hristos, să are în vedere ce este El pentru noi ca mare preot milos, cum spune Pavel în Epistola de la Evrei, că avem un mare preot milos, care în toate slăbiciunile noastre, când toate a fost ispictit la fel ca și noi, dar fără păcat. Deci, întrebare: avem noi, asta este important de știut pentru fiecare, îl știu eu pe Domnul Isus că mă iubește? Când ai ceva viață o problemă și nu poate nimeni să te ajute în rezolvarea acelei probleme, decât dacă ai pe cineva care ține cu tot sufletul la tine și are puterea să-ți apere pricina, atunci ești sigur că de ceea ce te temi de o condamnare, nu va avea loc pentru că ai pe cineva care te iubește ca ochii din cap. Pe cine Dumnezeu Tatăl l-a pus ca apărător, ca mijlocitor între noi și El? Aici iarăși se descopere Harul Tatălui și ne-am încredințat în mâinile Domnului Isus Hristos pentru ca El, ca mare preot, El să fie garantul înaintea Tatălui pentru mântuirea noastră. Când El mijlocește, El nu vine cu sânge de taur și de țap, cum era preotul în Vechiul Testament, ci El vine cu însuși sângele Lui și mijlocește pentru cei ce îi sunt pe inima Lui. întrebarea mă aflu eu pe inima Lui Hristos? Când citim acel loc din Scriptură, când marele preot purta cele două de aur și pe fiecare dat trecut numele a unii zi? Din semințele lui Israel, asta simbolizează că dacă nu ești pe inima lui Isus, întreabă-te cine va mijloci pentru tine? Cine îți va lua apărarea? Cine va fi acel care va răspunde cu presul vieții lui ca tu să fii salvat? Cine? Cine Pentru că Biblia vorbește numai despre un singur mijlocitor. Iubiții mei, frați, dacă citim Biblia sau stăm în adunare și nu cugetăm la cuvânt, nu învățăm nimic, dragă, și ne pierdem vremea, viața se duce și se scurge zilele și te pomenești la omă cu nimic. De aceea, credincioșul este asemănat în Vechiul Testament cu animalul curat, care nu numai că avea copita despicată, dar și rumega. Copita desficat înseamnă să știi să faci deosebirea între bine și rău. Să faci deosebirea între ce este curat de ceea ce este necurat, deosebirea între ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt, deosebirea și între oameni. Să vezi pe cel pricărit vrednic de cinste, dar în același timp să vezi și pe mișelul care în mintea și în gândurile lui nebune E un vrăjmaș Evangheliei. Eu s-a făcut un împărat credincios în Israel pe vremea lui Ahab. El a făcut multe lucruri bune, dar după multe lucruri bune s-au unit și cu Ahab într-o luptă pe care a avut-o. Viața a fost scăpată așa, știți poveste, nu vreau să merg prea mult, că timpul nu ne permitem. Dar ce îi spune după ce noi i-a salvat viața prin prorocul? Îi vorbește foarte aspru. Pentru ce te-ai unit cu cel rău? Deci în viața de credință nu ai voie să faci compromis, să te unești cu cel nelegiuit în gândurile și în căile lui. Nu ai voie. De aceea în Israel era legea. Evreul nu avea voie să ia o fată de alt neam. Pentru că toate abaterile a unor împărați în Israel s-au datorat femeilor străine. Chiar și Solomon a căzut în această prăpastie. Deci când poți să faci deosebirea între oameni Deosebirea în învățătură, deosebirea între ce este sfânt de ceea ce nu este sfânt, deosebirea ce știi că îi place lui Dumnezeu de ceea ce știi că nu îi place, asta înseamnă copita desficată a animalului de care vorbește Biblia. Dar nu numai atât, trebuia să-și rumege, adică să cugeți, cum spune Scriptura, că cel neprefărit cugetă ziua și noaptea la legea Domnului. Că dacă nu cugetăm asupra învățăturii pe care o primim în adunare, ești nimic dragă. Nu vreau să merg prea departe pentru că e un cuvânt care poate cineva să se simtă jignit. Porcul are copita despicată, nu rumigă. Și-a umplut burtă, stă și dorme. Sufletele mântuite nu sunt așa dragă. Nu am nicio explicație pentru acele suflete care timp de adunare sau timp de rugăciune sau timp să-și facă să citească Biblia și să ocupă cu toate nimicurile, chiar dacă sunt lucruri importante, oricât ar fi lucruri de importante cele pământești. Gândește-te că sufletul tău va rămâne la infinit potrivit cu ce ești acum pregătit. Dacă te pregătești acum, fericirea ta va fi eternă. Dar dacă acum nu are preț pentru tine răscumpărarea făcută de Dumnezeu prin moartea lui Isus și te așa ușor peste ce a făcut Dumnezeu, avem atâtea învățături în Vechiul Testament. Toți împărașii lui Israel, care s-au dovedit așa niște oameni, care n-au avut inima toată pentru Domnul, pe toți aceștia i a măturat, n-au rămas gândiți-vă la Saul Dumnezeu la un uns și știți cum, ce spune Scriptura în ce fel când i s-a poruncit să facă acel lucru și l-a făcut pe jumătate numai și l-a dat deoparte aceste învățături pentru noi înseamnă temelia nădejdii noastre pentru că în momentul în care știu că ăsta este Domnul de-aia Biblia zice fericit de omul care se teme de Domnul, a te teme înseamnă, Domnule, nu-i așa? Eu iau un alt lucru. Ai un serviciu bun. Dacă să-ți-l păstrezi, trebuie să fii omul corect, trebuie să știi la ora care trebuie să fie acolo, lucrul care se cere să faci să fie făcut așa cum se cere. Și asta îți păstrează locul de muncă. Adică felul tău înțelept și vrednic de care dai dovadă că meriți acel loc de muncă pe care îl ai. Dar dacă ești, vii târziu, faci nu știu ce. Și pomenești afară. Dumnezeu, sunt lucruri pe pământ care ne învață foarte bine în lucrurile credinței cum să umblăm. De aceea, iubiții mei frați, în cuvântul lui Dumnezeu se vede atâta stăruință din partea lui Dumnezeu pentru că el dacă stărui atât de mult el face acest lucru pentru că are în vedere presul pe care l-a dat pentru noi cu lumea de afară, care el nu are nimic. Iisus a spus, și pentru ei mă rog, adică pentru cei pe care e tatăl el, nu mă rog pentru lume. Lumea face ce vrea, nu are nimic treabă cu el. Se duce la biserică, nu se duce, aude sau nu aude, Domnul nu are treabă cu el, Domnul. El, Iisus, spune, nu mă rog pentru lume. Adică el, practic, pentru cei care nu-l are pe el, nu mijlocește. E cuvântul lui. Întrebare, se poate să fiu într-o biserică evanghelică și Hristos să nu mijlocească? Sigur că se poate. Că din moment ce tu dovedești că ești omul care ești un delăsător, un om care mai mult face pentru tine viața de aici, decât viața cu Hristos, asta nu înseamnă că în cele pământești tu ești mai în urmă decât ceilalți. Că nu mai mult, chiar în lucrurile pământești, cei pământești decât cei care sunt duhovnicești. Să știți, nu! Pentru că un om duhovnicesc, un om în care trăiește Hristos și în lucruri pământești este o pildă, este un model în toate lucrurile, și la locul de muncă, și în, la masă, și când doarme, și orice face, pentru că Hristos trăiește în el. Și Hristos este modelul, el este pilda lui Dumnezeu, spune Pavel. De aceea, așa se trăiește viața de credință, dragii mei. De aceea, să avem pe suflet una. Comoara, comoara e El. Să-L avem în vedere pe acel care a spus Tatălui, Tată, vreau acolo unde sunt să fie și aceștia pe care mi-ai dat tu. Ce frumos va fi în ziua când vom ajunge acolo. Și Domnul Iisus spune lucrul acesta că oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor. Domnule, când ai în vedere ceea ce cuvântul făgăduiește pentru viitor, pentru tine, pe atunci eu nu mai merg pe care asta așa cum se întâmplă, pot, nu pot, bă, fac și eu ce pot, cu aceștia Domnul nu-și poate duce la îndeplinire planul de mântuire pe care îl are pentru lumea asta care își zace în întuneric, să știți. Dacă Evanghelia a ajuns până la noi după două mii de ani de la jertfa mântuitorului, datorită acelor fi a lui Dumnezeu, oameni de jertfă, oameni care au mers de loc în loc, flămânzi, goi, bătuți, închiși, omorâți, dar Evanghelia a ajuns până la noi, după 2000 de ani, datorită acestor suflete de jertfă, nu din acei care, dacă e libertate, hai, acum și eu sunt mare, nu știu ce, iar dacă vine o vreme de prigoanul, mă ascund ca șobolan, nu știu unde să mă bag, ca nu cumva să am de suferit. Cu de aceea pe Domnul părăsia. O, doamne. De aceea iubisei mei frați și surori, Dumnezeu este acel care a pus în noi Duhul fiului său, cum spune cuvântul, care ce face Duhul fiului său în noi? Strigă, cum strigă? Ava, adică Tată. Pe când am această bucurie în inima mea și mă rog lui Dumnezeu și sunt căldura și sufletului lui în inima mea. Inima mea este plină de bucurie. Când stau pe genunchi și mă rog, sufletul meu împărtășește gândurile lui, iubirea și dragostea lui și îi privesc fața cum strălucește de bucurie când mă privește. Și asta îmi dă speranța, asta mi-aduce în sufletul dar și pacea și odihna de plină într-o lume cum se vede ea. Antunericului, cum o numește Scriptura, antunericul, adică cum? o lume care trăiește în necredință, o lume care trăiește în necunoștință de Dumnezeu. Și ăsta este întunericul în care lumea, cea mai mare parte, se află. Dar noi suntem chemați să fim lumină în mijlocul acestei lumi. Iisus a spus, deci, lumina voastră să lumineze unde? În întuneric. Lumea are nevoie de mântuirii. Dar dacă eu dorm, dar dacă eu mă pe care asta așa ca un... abia mă duc pe mine pe cum să mai duc, dacă alții mă duce pe mine. Să învățăm. Avem și un nume frumos. Ostaș ai Domnului. Păi Domnule, un ostaș și Pavel vorbește lucrul ăsta lui Timotei. Deci și tu, ca un bun ostaș al lui Hristos, lupte-te lupta cea bună. Întrebare stă pe inima noastră gândul acesta? Să fiu un adevărat luptător pentru cauza Evangheliei? Pentru cauza lui Hristos? pentru ceea ce știu că Tatăl a făcut pentru mântuirea lumii, pentru mântuirea lumii. Răspund eu la dorința Tatălui de a fi gata să răspund la chemarea care El mi-o face, să fiu alături de El, cum spune cuvântul, și voi sunteți împreună lucrători cu Dumnezeu? Așa să ne știm, dragii mei, să lăsăm la o parte ce vedem în lumea asta. Din păcate, una dintre noi chiar Citim multe cărți și mai citim și niște prostii, nebunii ale lumii, niște creze, tâmpite care te duce la fel și fel de închipuire ale unui oameni stricat la minte, care așa cât ești, de cât ești, te mai depărtează și de cât, cât ai. Pune mâna pe Biblie, citește-o, de slavă lui Dumnezeu și Bucurului că ți-a dat cuvântul, cum spune Iisus, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Când ai la temelia credinții tale Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu basme și povești, mai ales acum după Revoluție, care a venit din partea, din atâtea secte cu fel și fel de lucruri. Martul Jehova și alții și alții vin la poartă și îl bate și îl spune în față, uite Domnule, și noi stăm și ne uitam la ei așa. Iubiții mei, frați, ce spun acum? De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că Sufletul meu vă iubește, să știți, și pentru că vă iubesc vreau să fim împreună bucuroși de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și acum revenim la cuvântul din Isaia 54 și vom vedea ce înseamnă să te știi că ești iubit de Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul aici. Deci trecem la un alt subiect care întărește ceea ce... Am vorbit mai înainte. Bucurul te stearpo care nu mai naști, izbucnește în strigăte de bucurie și veselie tu care nu mai ai durerile nașterii, și fiii cei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii cei măritate, zice Domnul. Acest verset o oglindește foarte bine. Biblia este aceea care la orice întrebare răspunsul mi tot Biblia. Când citim despre părintele Avraam, prietenul lui Dumnezeu, e foarte interesant. Și-i făgăduiește și țara Canaanului, și ție și seminții tale dau țara aceasta. Părintele asta s-a gândit lui Hai, dar seminția de unde era să vină? Pentru că nevastă sa era stearpul, nu avea copii.” nu putea să aibă copii. Și el s-a gândit. Vă rog, dacă urmăriți gândul, s-a gândit. De unde copii? De unde semânța de care i-a vorbit Domnul? Ție și seminții tale dau țara. Când se vorbește despre stărpiciunea lui Sara, aici este vorba de noi ca oameni care venim din primul om, Adam, Păcatul a fost acel care a stârpit în noi viața. Când Domnul a vorbit lui Adam, în ziua în care vei mânca, vei muri, spiritual, el a murit. Deci omul nu mai putea fi ce a fost înainte de căderea lui în păcat. Sterp. Poporul lui Dumnezeu, pe care și-l-a dorit, pentru care a pregătit împărăția, nu mai putea veni din ceva ce nu exista, adică ce nu exista acum în om? Viața! Căci în ziua în care vei mânca, vei muri! Deci viața a dispărut! Nu e vorba de și asta, mai târziu a fost cu trupul, dar spiritual omul n-a mai avut viață din Dumnezeu. Și atunci ne întrebăm cum s-a putut totuși ca Dumnezeu să-și facă o împărăție, cum spune în alt loc, o împărăție de împărați și preoți. Din cine a venit această mulțime? Acest popor, cum îl găsim și în cartea Apocalipsii, în șapte în care se spune, am văzut o gloată mare care nu se putea număra, potrivit cuvântului care i s-a spus lui Avram și sămânța ta va fi ca și ca pe maul mării. Dar din cine, Doamne? dintr-o femeie care, cum am spus, stearpă. Repet, stărpiciunea lui Sara simbolizează ceea ce noi ca oameni născuți în păcat nu aveam cum să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și e vorba despre Isaac. Haideți să trecem puțin acum în Galaten. Să vedem ce spune Pavel citat pe care el a luat tot de aici din Isaia. În capitolul 4, versetul 27. Dar pentru ca să fie mai limpede, vom citi mai de sus lucru care este simbolizat, spune Pavel, prin cele două femei pe care Avraham le-a avut. Una era Sara, nevasta lui de drept și de fapt, dar și Agar pe care i-a dat-o Sara, nevasta lui, la gândul să aibă totuși un copil de la Avram, dar, cum ea se vedea stearpă, să-l aibă prin Agar. Mă opresc puțin la gândul acesta. Ce înseamnă acest lucru pentru Sara să aibă un copil de la Avram prin Agar? Agar simbolizează legea. Omul care se vede fără această nădejde, fără această viață din Dumnezeu, să cotește că totuși ar fi bine totuși să aibă și el pe cineva de la Dumnezeu, dar nu prin ceea ce Dumnezeu ar putea să-i dea, ci prin ceea ce el ca om poate să facă. Și Sara a putut să facă, nu a fost ușor, tu, nevasta unui bărbat, să-i dai o altă femeie de nevastă ca să ai de la ea un copil să fie al tău. Este o icoană preînchipuitoare a celor care caută prin faptele legii să poată să aibă ceva totuși de la Dumnezeu. Dar nu-i de la Dumnezeu, căci toate vin pe o cale firească prin aceste legi ale naturii, ale firii. Căci copilul născut de agar n-a mai venit prin făgăduință, el a venit în mod obișnuit ca orice om pe lume datorită acestor legi pe care le știm fiecare. Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă, dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, adică cum am vorbit mai înainte, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Haideți vă rog să înțelegem acest mare adevăr care poate pentru unea care încă, care încă, cum a fost cuvântul de mai înainte, încă, încă mai dorm. O spun așa mai de-a dreptul, mai pe românește. Pentru că dacă trece ziua mântuirii, dragă, voi aceea poți să până la capătul pământului ce auzi acum nu vei mai auzi niciodată. Și spune aici cuvântul Lucrurile acesta trebuie să luate într-alte înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai care reprezintă legea pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum. Răspunde Ierusalimului de acum. De ce spune Pavel că răspundea Ierusalimului de acum? Pentru că încă împlinirea făgăduinței pe care Tatăl a făcut-o omului că va trimite un răscumpărător nu venise încă, nu avusese încă loc. Această făgăduință dată omului că va fi mântuit avea să se împlinească în momentul în care Iisus pe cruce a spus, s-a săvârșit, momentul când El și-a dat Duhul pe cruce, a însemnat în același timp drumul care ducea spre viață, spre pomul vieții, a fost de nou redeschis omului. Perdeaua pe dată s-a desprins de sus și până jos, care închidea locul sfânt de cel prea sfânt, Și omul nu avea voie să treacă dincolo de această perdea, pentru că păcatul încă nu fusese ispășit și nu sângele taurilor și al țapilor putea să facă acest lucru. Era doar un simbol numai care arăta ce trebuia să facă Dumnezeu numai, putea să facă ca această oprire a omului de a ajunge la viață să fie înlăturat. Zapisul legii, cum spune cuvântul în alt loc, prin moartea lui Isus, acest lucru și-a avut sfârșitul. În momentul în care Isus a spus cuvântul, s-a săvârșit. El a săvârșit pentru noi toți mântuirea, a săvârșit pentru noi toți răscumpărarea sufletelor noastre, a săvârșit pentru noi toți gândul pe care l-a avut Tatăl pentru a ne răscumpăra din păcatul în care omul cel din tăi, a căzut și după el noi toți cum ne vedem, oameni. Și astfel ne-am văzut că și pe om când îl vedem acolo în Eden, după ce a păcătuit gol, gol înseamnă... Lipsa de viață care era de la Dumnezeu. S-a văzut ce era el ca om, carne. Îl întreabă, dar pentru ce te ascund? Pentru că sunt gol. Și îi spune, dar cine s a spus că ești gol? Nu-i nevoie unui om să-i spui că e păcătos. Dacă îl întreb altfel, ai tu ne dacă ești mântuit? Și dacă se răspunde, da. În ce constă deci că tu ești mântuit? Și el îți mărturisește, cum spune Pavel în Romani 10, că dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domnul, ești mântuit. Și dacă îl mărturisești, la fel spunem. Deci, când cineva spune că este mântuit, el nu vine și îți spune pe ei, deci eu sunt creștin și fac fapte bune. Ăsta nu este răspunsul. Nu e răspunsul. Răspunsul când pui o astfel de întrebare unui suflet, dacă este mântuit, el spune, da, știu că Dumnezeu m-a iubit și pentru mine l-a trimis pe Iisus în lume, a luat un trup asemănător cu al meu și pe el s-a adus ca jertfă pentru păcatele mele. Când un om face o astfel de mărturisire, pe la are în el siguranța mântuirii. Pe la are. Întrebare, avem noi această siguranță? pentru că mântuirea pe care a făgăduit-o Dumnezeu omului când i-a vorbit în Eden, în auzul omului, ca omul să știe că acest șarpe pe care l-a amăgit, capul lui va fi zdrobit. La ieșirea lui Israel din Egipt nu s-a auzit pe nimeni cântând, dar când Marea a fost desficată, când a fost izbăvit poporul de Faraon din spate și marea s-a despicat și s-a deschis drum liber să treacă dincolo și când după ce au trecut marea s-a închis peste vrăjmașii lor, a apărut cântarea. Ce a semnat acoperirea vrăjmașilor în apele mării, zdrobirea capului satan? întrebare avem noi credința aceasta? că păcatul pe care noi ca oameni l-am moștenit și pe care l-am avut și-l trăim sau l-am trăit este el isfășit prin moartea lui Hristos credința asta ne mântuie credința asta de adevărată adevărata bucurie și nădejde că ești mântuit de aceea iubiții mei frați o cercetare în lumina Sfintei Scripturii nu poate face decât să ne pună pe adevărata nădejde care este Hristos cuvântul, cum spune Hristos în voi nădeja slave, nu alte lucruri. Orice faptă bună își va primi răsplata, dar am spus mai înainte, toate faptele bune pe care noi le facem, ele se fac și se zidesc pe temelia a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, E Hristos temelia. El este jertfa, El este marele preot, El este acel pe care Tatăl l-a rânduit pentru noi să fie păstorul nostru, El este acel care să fie pentru noi bucuria noastră, desfătarea noastră, comoarea noastră, partea noastră de moștenire, e darul lui Dumnezeu. Iată ce este Hristos pentru un suflet pe care Dumnezeu îl binecuvintează. Ne întrebăm cei care stăm în adunare, trăim noi această bucurie? ne rugăm, venim înaintea Domnului sau viu la adunare, îmi pleacă inima mea, cum spune că când zice, și paharul meu este plin de dă peste el? Dacă paharul nu dă peste el, întreabă-te, care se este atunci bucuria ta? Când citești în Scriptură despre cei ce sunt ai Domnului, psalmi în special, vezi acolo atâtea lucruri minunate, cheamă Domnul când e vorba de această mântuire a poporului lui, munți și dealuri, da slavă! Până când și fiarele pământului sunt chemate să slăvească pe Dumnezeu pentru Israel, care se bucură de acest har al Tatălui, al mântuirii. Iar eu stau și dorm. Ce zice, dragii mei? E bună o asil de cercetare? Să vedem ce spune mai departe cuvântul. Când Pavel vorbește aici, iată ce spune el, fiindcă ești, es... dar n-am terminat cu Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum. Îl arată pe Ierusalimul de jos. Dar pentru noi, care este adevăratul Ierusalim? E cel de sus. Dar ca să fie cel de sus, ce trebuie să știm noi că Ierusalimul este cetatea sau locul nostru? S-a vorbit ca să devii un cetățean sau să fii cetățean să te bucuri de toate drepturile într-o țară, fie că ești născut acolo, fie că ai plătit un pres, de răscumpărare ca să poți să te bucuri de dreptul de cetățenie. Când Pavel ne vorbește că noi am fost făcuți cetățeni ai împărății, cetățeni ai cerului, cuvântul spune că e vorba de un preț pe care noi l-am dat. Dar nu noi l-am dat, ci Hristos l-a dat pentru noi. Deci voi ați fost cumpărați cu un preț. Cumpărat înseamnă, de fapt, că înainte de a fi cumpărat, eu aparțineam unui alt stăpân. Și întrebare: care mi-era acel alt stăpân? Păcatul, diavolul, lumea și așa mai departe. De sub stăpânirea acestuia, Dumnezeu m-a cumpărat. Care a fost prețul? Pavel nu cu aur, nici cu argint, ci cu însuși sângele lui. Iubiții mei, frați, ne întrebăm toți care stăm în adunarea Lui Dumnezeu, avem noi această minunată și frumoasă bucurie? Că suntem răscumpărați de sub în care lumea, fără să-L cunoască pe Hristos, trăiește? Pentru că asta înseamnă adunarea Lui Dumnezeu. Ea e cu suflet fericit, pentru că la temelia fiecăruia ceea ce Dumnezeu a pus pentru fiecare din noi și ce anume a pus sângele Fiului Său. O, Doamne, ce har este să te știi în acest fel mântuit de Domnul. Mântuirea vine de la Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi spune mai departe Pavel Ierusalimul de acum. Cum a fost Ierusalimul despre care vorbește Pavel aici? Sec, stârpit de viață, și știm, când citești Vechiul Testament, cam ce soartă a avut. Dar când Biblia vorbește despre Ierusalimul de sus, ce frumos vorbește Pavel și Petru, și deci și voi ca niște pietri vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, un neam ales, pe păi acest cuvânt nu-l are în vedere pe poporul care a fost până la Hristos ci pe poporul care avea să se nască din Hristos dintr-o nouă sămânță, dintr-un nou om, care nu era primul Adam, ci cel de-al doilea Adam ce este biserica? Ea nu este altceva decât sămânța lui Hristos Ție și seminții tale dau țara, cuvântul așa i-a vorbit lui Avraam cui i s-a dat Domnul Isus este scris lui, Biblia vorbește că i-a pus totul sub picioare și l-a făcut domn și stăpân și căpetenii peste toate lucrările lui Dumnezeu. Deci iată cine este acel despre care i a spus că ție și seminții tale dau țara. Aici este frumos când Pavel a vorbit acel cuvânt pe care îl citim. Dar mă întreb, mă aflu eu în acel verset pe care Pavel îl spune când zice Au, nu știți că toate lucrurile sunt ale voastre? Iubiții mei frați, e o minune în viața de credință când știi că totul este al tău. Motivul e următorul. Pentru că voi sunteți ai lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Când toate lucrurile au fost lui încredințate și tu a parții lui Hristos. Tu împreună cu Hristos vei moșteni tot ceea ce Tatăl i-a dat Domnului nostru Isus Hristos. Pil aceasta o avem, cum s-a vorbit în atâtea rândul despre Isaac și Rebecca. Rebecca a ajuns moștenitoare peste tot ce a avut părintele Avram, datorită căsătoriei cu fiul lui Avram, cu Isaac. Asta este icoana pe care o avem și noi. V-am logodit cu un bărbat sfânt, spune Pavel în Corinteni. Cine e acel bărbat sfânt? E Hristos Domnul. Și dacă El este acel, mirele și biserica este mireasa, ea va moșteni împreună cu mirele tot ceea ce este a Tatălui. De nou vine o întrebare. Avem noi toți această bucurie în inimile noastre? Cum ne explicăm noi atunci când eu mă încerc cât de cât mă ca să mă complac lumii și vieții aceste de pe pământ. Când nu am pe inima mea dorința asta fierbinte să mă știu în totul și pentru totdeauna al Domnului. Cântarea cântărilor, vă rog, citiți-o de mai multe ori. E așa să termină. Începutul e așa cum se vede. Dar treptat, treptat, fata urcă tot pe trepte mai înalte și ajunge la un moment dat să spună, pune-mă ca o pecete pe inima ta, pe brasul tău, pune-mă. Deci iată până unii poate merge dorința unui suflet care a gustat că bun este Domnul. El nu are margini. Ca și în viața multora dintre credincioși de dragostea lui Hristos au putut, cum spune Pavel, au lăsat, au suferit, au îndurat, au murit, dar de Hristos nu s-au lăsat. Asta este calea și poporul care va fi în ceruri e un popor care este vrednic să se bucure de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Pentru că au dovedit într-o lume a necredinței, într-o lume vrăjmașilor, lui Dumnezeu, ei să fie acei care cu presul vieții lor l-au mărturisit, au trăit și l-au proslăvit prin viața și prin jertfa lor pe Dumnezeu. De aia zice și Cartea Apocalipsei Ei sunt vrednici să intre pe post în cetate. De ce sunt vrednici? În primul rând, pentru că și-au spălat hainele în sângele melului. Pei fi spălat în sângele melului. Asta presupune din viața noastră dăruire, închinare, predare. Și așa numai știu că spune Pavel Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Ca să ajungi la gândul că trăiești, dar nu mai trăiesc tu, asta înseamnă ce spune tot Pavel. Am murit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Am murit mort înseamnă împreună cu Hristos, înseamnă față de tot ceea ce este păcat și lume și sunt viața și sufletul meu închinate și dăruite lui Dumnezeu pentru totdeauna. De aceea vă rog foarte mult... Haideți puțin tot la acest verset, rămânem la Sara puțin. Copilul pe care și-l-a dorit și făgăduința văzând că întârzie, căci la vârsta de 75 de ani părintele Avram a avut bucuria să-i se facă făgăduința. Dar timpul a trecut mult. Pe la jumătatea vremii pentru că așa se vede, vom vedea din ce spune mai departe cuvântul, s a gândit, Dumnezeu a făgăduit, dar uite că în întârzie. Și atunci a gândit, totuși să aibă ia un copil de la Avram. Și a recus la ce spune, cum s-a vorbit, i-a dat-o pe Agar, roaba. Și a apărut Ismael. Sigur, dar pe dată Odată cu apariția lui Ismael, a apărut și necazul. Când facem fapte care nu sunt de la Dumnezeu, să știți că urmarea e imediat. Urmează întristarea. Când Agar a văzut că a adus lui Avram un copil, a început față de Sara să se poarte urât. Și o privea ca pe nimica. Și Sara, și uite, domnule, ce s-a întâmplat dar nu era cu nimic vinovat Avram, că doar ea i-a dat-o pe Agar ca să aibă copilul. Când facem ceva din firea pământească, să nu te aștepți la o bucurie din partea Domnului, nu aștepta că imediat vine necazul. Și așa a venit peste Sara. Și urmează, știți, povestea, o, oh, izgonește în sfârșit, dar la timpul hotărât, asta este frumos în viața de credință, să aștepți cu nerăbdare dacă Dumnezeu ți-a făgăduit un lucru și te-a încredințat că e al tău acel lucru, dă slavă lui Dumnezeu! E mare lucru să ai credința! E o minune credința! Mardocheu știa că este un copil al lui Dumnezeu și toată povestea acolo, că s-a vorbit atâtea ori, uneltirii lui Haman, ura și toate prostiile care le-a gândit împotriva evreilor, acest bărbat a rămas nemișcat în credința că este și face parte dintr-un popor care este a lui Dumnezeu. Întrebare pentru noi toți care suntem în adunarea aceasta. Ne vedem noi toți aceștia printre cei răscumpărați de Dumnezeu? Ne vedem noi unși și percetuiți cu Duhul Sfânt pentru ziua învierii Sfinților? Ne vedem noi mergând pe calea pe care am mers mai întâi. S-a vorbit foarte des de la iesle până la cruce. E Hristos calea. Când Biblia spune că Hristos e calea, nu înseamnă cum fac unii, își atârnă de pept o cruce și el zic, că asta e calea mea. Calea nu înseamnă o cruce pe pept. Calea înseamnă să cunoști viața lui Isus, Fiul lui Dumnezeu născut în o iesle, într-un grajd. Iarna, frig... Și urmărește viața Lui până la Golgota, că toată viața Lui a fost un calvar în lumea asta. El a spus, „Păstele au cuiburi și vorbele vizorini, dar eu n-am unde să plec capul. Într-o lume, El a spus, voi nu sunteți din lumea asta. Petru spune și vă sfătuiesc ca prin niște străini și călători. Când Biblia îți vorbește limpede ce este un copil al lui Dumnezeu într-o lume care i așa cum este, întrebare trăiesc el ceea ce Biblia vorbește, toți ai lui din toate timpurile. Arenele romane unde fiarele erau hrănite cu trupurile sfinților erau aruncați ca hrană pentru fiare. Așa erau aruncați în acele locuri unde fiarele îi, îi, îi mâncau. Catacombele care și astăzi sunt în Roma, ce mărturisesc toate acestea lucruri? Mărturisește credința acelora de care Biblia vorbește că sunt vrednici să intre pe porți în cetate. Auziți? Ce lucru minunat! Când vezi un om după un război cu peptul plin de decorație, întreabă, cum a putut să capete el atâtea decorații? Și îți va povesti lucruri care te va îngrozi, cum un în tanșei, gel, frig, ploaie, în ploaie de gluanzi. Acolo a stat și a, și -a făcut datoria față de patrie. Și piertul s au umplut de decorație. Acestea nu se pun pe piertul oricui. Iubiții mei, frate, toate aceste lucruri arată ce înseamnă să fii vrednic de chemarea care ai primit-o, vrednic de împărăția care este pregătită de Dumnezeu. Nu cu să aștepți laude la lume. Oh, prea sfântul, prea cutare, okay. lasă astea, astea n-am treabă cu lucrul ăsta. Bila vorbește lauda care vine de la Domnul. Aia este bună. A apărut Isaac a vremea și Domnul îi spune la anul pe vremea aceasta veți avea un fiu. Sara, care era în cort, a auzit și a, a râs. <gângh> Sigur, la vârsta la care se găsea și mai ales și faptul că îl avea pe Ismael, așa cu tot necazul care l-a suferit ea din, part din partea mamei lui Agar, dar totuși era și chiar și Avram. Când l-a auzit pe Domnul, spunând că veți avea un fiu, aveam răspuns, Doamne, să trăiască Ismael. Adică era mulțumit cu cel din roabă, așa cum era el, cu toate că a făcut și un necaz și mama lui, dar decât cu nimic, totuși să am ceva. Ce sunt aceste cuvinte, totuși să am ceva? Sunt cuvintele omului nenăscut din nou, care se mărginește la anumite fapte pe care le faci, ca să am totuși și eu ceva, să nu zic uite, n-am făcut nimic pentru Dumnezeu. Mă înțelegeți, oare? Cred că mă înțelegeți. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. El vrea să ne facă un dar mult mai mare și mai minunat. Ce frumos e acel cuvânt pe care îi spune domnului lui Samariteanca. O, dacă ai ști tu cine -i? cel care stă de vorbă cu tine și dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl vrea ca sufletele noastre care se bucură de acest har, cum spune cuvântul, a fost cunoscut de Dumnezeu mai înainte din temerea lumii. Și Dumnezeu a pregătit pentru noi totul înainte de a fi lumea. Și împărăția și melul de geță cum spune Petru, a fost cunoscut pentru noi mai înainte din temerea lumii. Deci totul a fost aranjat și când a apărut omul pe pământ, deja Domnul avea totul pregătit mai de dinainte. Nu era nimic uh, nepregătit sau necunoscut ce avea să se întâmple. Nu. Când intri în această lumină, când intri și afli toate aceste adevăruri pe care Biblia ni le pune în față prin Duhul Sfânt, domnule, inima să se, se umple de bucurie cum nu se poate vorbi, Domnule. Pentru că descoperi pe Dumnezeu, în dragostea Lui nemărginită față de tine, care toate se le-a pregătit înainte de a fi lumea. Ori de l-am văzut pe satana, în cei care au căutat să ne abată de la Hristos, m-am uitat cu acei ochi pe care Dumnezeu mi-a dat prin Duhul. Un șar care căuta să mă abată de la Cel care și-a adus viața Lui ca pentru mine. Nu pot să vă spun. Ce har Dumnezeu ne-a dat prin cuptorul prin care am trecut. Diavolii aceștia care au căutat să ne răpească sufletul. Cum stă scris și în cartea Apocalipsei și balaurul când a văzut pe femeia care a născut copilul de parte bărbătească a aruncat, și copilul a fost, și după așa a aruncat apă din gură ca să înnece femeia. Dar și, -și pământul a ajutat și a înghițit apa. Apa înseamnă învățătură. Șarpele, are și el învățăturile lui. În Să înghită femeia, adică biserica, să nu mai există. Și câte învățături din astea stricate nu sunt, care înghit sufletele curate, sufletele nevinovate, care nu știu să deosebească bine de rău și șarpele a aruncat apă din gură, balaurul. Doamne, Doamne, câte învățături și ce lucruri minunate aflăm în Sfânta Carte. De aceea, iubiții mei, frați și surori, să învățăm ce spune Mântuitor. Răscumpărați vremea, că și zilele sunt rele. A răscumpăra vremea asta înseamnă să te ocupi cât mai bine de ce te învață Biblia și așa sufletul tău fericit va aduce slavă lui Dumnezeu. Și să nu trăiești cu gândul că dacă că diavolul zice, bă, ia ascultă, e tot atâta mereu pocăință și tot adunare, tu nu vezi că ai atâta copii și ai atâtea greutăți pe capul tău, caută și muncești și mai lasă Biblia și mai lasă rugăciunea, mai, mai, mai lasă! Când vine un astfel de gând, când vine cineva și-ți vorbește în felul ăsta, răspunde la fel ca și Isus, înapoi a în Satanul. Scurt, indiferent cine Că e soț, soții, copil sau vecin, sau oricine ar fi. Înapoi a mea, Satana. Pentru că asta înseamnă să știi să-ți păstrezi comoara pe care ai primit-o în sur, pe Hristos cuvântul. Și când se este mai scump, ca orice această comoară de slavă lui Dumnezeu. Iar dacă ai probleme în familie, Biblia vorbește, dacă soțul este un nebun, și nu te mai vrea pe tine ca soție că ești credincioasă și ești o femeie care viața vrei să fie a Domnului în totul și vrea să nu mai afașe cu tine, dă slavă lui Dumnezeu! Nu tu pleci, pleacă El de lângă tine și nu-i să plângi după El. Nu. Cel credincioasă nu plânge după un Michel, să știți, nu plânge. Plânge poate pentru sufletul care se pierde, dar pentru prostia și pentru ce vrea El Asta credinciosul nici altfel nu plânge. De aceea, iubiții mei, fras, este o minune în viața de credință să te știi că ești al Domnului, că aparții Lui, că ești moștenirea Lui, că ești acel care Dumnezeu te-a vrut. El a spus eu v-am ales, nu voi m-ați ales. Și dacă El m-a ales, chiar dacă cei din jurul meu are multe lucruri de o osândit în mine, să fie sănătoși. Că și aici avem un cuvânt din Scriptură. Și cineva o sândi? Hristos a murit! Dacă încă sunt păcate în viața mea, Pavel, prin Duhul Sfânt, mi-a spus, Deci Hristos a murit. Adică ce? Avem un mijlocitor la Tatăl. Avem acel sânge ispășitor. În puterea acestei credințe, spune Biblia, și cel neprihănit prin credință va trăi. Căci dacă n-am avea de asta, noi ne-am pierdut nădejdea că suntem mântuiți. Pentru că nu-i nimeni care să nu păcătuiască, să nu greșească, cum spune și Ioan. Cine zice că nu are păcat, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar când la temelia credinței tale stă harul tatălui care te-a ales și te-a hotărât să fii al lui, el e acel care a purtat grijă în toate lucrurile să ai pe deplin siguranța că ești și vei fi cu el pentru totdeauna. Asta înseamnă credința. Poți să se mute munții, spune cântarea. Voi citi tot, tot capitolul ăsta, să vedeți numai cât de frumoasă este această nădejde pe care o dă Domnul celor care îi aparțin lui. Cum a luat ființă în noi, omul nou, prin făgăduință? Ăsta este Isac Și Pavel spune aici în, în Galaten, zice și voi fraților, ca și Isac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se născuse în chip firesc, prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Deci să nu ne mirăm când avem probleme din partea unora care se dau că sunt creștini și care de fapt sunt ce știm că sunt. Nu. Cuvântul ne arată limpede și cum s-a întâmplat atunci, tot așa se întâmplă și acum. Și spune mai departe, zice, dar ce zice Scriptura? Ce zice Scriptura, sau auzim, pentru cei care se bizuie pe faptele lor și nu au pe inimă ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, că fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeiei slobode. Iubiții mei, frați, ne întrebăm tot în Isaia este scris și vom citi acum acolo acel loc minunat. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei, -ă, celei roabe, ci ai femeie Slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Și acum mergem puțin în Isaia cu care vrem să încheiem acest capitol, care iată ce spune cuvântul aici. Bucurul este cu care nu mai naști. Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie tu care nu mai ai durerile nașterii, că fiii celui lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii cei măritate, zice Domnul. Când Biblia vorbește aici, fiii celui lăsate de bărbat, este vorba de timpul în care a fost dată legea, dar care n-a putut să dea naștere de fi pentru Dumnezeu. Acest lucru s-a petrecut după ce întâi s-a făcut ispășirea păcatelor noastre prin jertfa lui Isus și timpul când Duhul Sfânt a fost trimis și a luat ființă, biserica în ziua cinzecimii că fi și vor fi mai mulți decât fi cei măritate, adică a celor care prin S-a citit mai înainte despre deci Ismael, născut în chip firesc, nu ca uh, Isaac, născut venit prin făgăduință. Și spune aici, uh, sigur, sunt foarte multe lucruri minunate. Lărgește locul corpului tău și întinde în veritoarele locuinții tale. Nu te opri, lărgește funile, și întărește serușii, este un îndemn pentru biserică să fim cât mai așa gata de a cucere cât mai multe suflete pentru Hristos. Și apoi spune că te vei întinde la dreapta și la stânga, sămânța ta va cotropi neamurile și va locui cetățile pustii. Nu te teme că nu vei fi, vei rămâne de rușine nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu -ți vei mai aduce aminte de văduvia ta am vorbit mai înainte despre timpul cât a fost legea vei uita, adică și păcate făcute de cei din vechi până la Hristos tot trecutul acela va fi spălat și curățit prin sângele lui Iisus, căci toți aceștia începând de la Abel și până la Hristos, prin credință că va veni răscumpărătorul au trăit și au murit în această credință și când Iisus pe cruce și-a dat Duhul, cel din tâi lucru pe care l-a avut de făcut, a mers la aceștia care l-au așteptat să vină ca prin moartea lui să facă ei păcatelor lor potrivit cu credința pe care a avut-o în făgăduința făcută de Dumnezeu că le va trimite un răscumpărător. Și spune mai departe că și făcătorul tău este bărbatul tău Domnul este numele Lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Se uita balaurul la mine de atâtea ori și îmi spunea și: bă, tu îți dai seama unde te găsești aici? Nu dădeam nici doi bani pe vorbele Lui. Știam cine sunt, știam cine este Dumnezeul meu. Nu a cei pe care ei avea ca Dumnezeu. Nu vă spun mai departe, dar știți povestea cum a fost. Pentru noi, cei care am fost ai Domnului, suferințele, lanțurile portate, n-a fost lanțuri de fier sau ghimbi, a fost acele, cum și Richard a spus odată, un cuvânt foarte interesant, tot în celulă, când era pe moarte de frig, și-a adus aminte încântarea cântărilor despre lănțișoarele de la gâtul miresei, de aur. Și Rihar spune și cred că, bine, el spune așa mai, că cel care a tradus acolo nu e vorba de lănțișoare și de lanțuri. Și când și-a adus aminte, a început să joace în celul așa zărnărea lanțurile de la mâini și în, în acel sunet al lanților a dat slavă lui Dumnezeu că a fost pentru numele Lui pus într-o situație încât până la ziul, dacă l a fi lăsat în acea celulă, avea să moară. Deci iată un martir care în pragul morții juca cu lanțurile și vedea slavă lui Dumnezeu pentru lanțurile purtate pentru numele Lui Hristos. Ăsta este Harul de care a vorbit cuvântul când zice și voi ați primit Harul nu numai să credeți, ci să și suferiți pentru numele Lui. Suferința pentru numele Lui Hristos nu este suferință, este o cântare, este o slavă, este o cinste din partea Lui Dumnezeu. Să ai parte, cum spune Pavel, zice, dacă suferim împreună cu Hristos, vom și împărți împreună cu El. Astea sunt cuvintele Lui Dumnezeu. De aceea să fim bucuroși, suntem într-o adunare, într-o biserică în care Dumnezeu este Mântuitorul, El este răscumpărătorul nostru. El este căpetenia noastră, El este acel care pe palmele Lui ne aflăm. El a spus, ești scris pe palmele mele. Întrebare: cum adică scris pe palmele Lui? Semnele cuilor pe palmele Lui Iisus mărturisește că pentru noi a primit acele cuie în palmele Lui. Și el spune, v-am scris pe palmele mele, zice Domnul cum să fie mie frică de religioaia, de, de șarpele care se tărăște și care vine să-mi spună fel și fel de prostii. Indiferent prin cine vine. Când descopăr că e satana, nici nu am treabă cu el. Indiferent cine Pentru mine Dumnezeu este Domnul. Pentru mine El este comoara. Pentru mine El este viața pe care mi-a dat-o Dumnezeu, pe care eu prin păcat N-am avut parte cum să o moștenesc din părinții mei. Din părinții mei am moștenit păcatul lui Adam. Datorită jertțelii Hristos, sufletul meu astăzi este fericit și dau slavă lui Dumnezeu. Pentru asta îi sunt recunoscător și doresc să-L slujesc până ce El mă va chema la dânsul. De aceea mai departe spune cuvântul. Câteva clipe te părăsesem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste, într-o izbucnire de mânie, mi-ascunsesem o clipă față de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, zice Domnul Răscumpărătorul Tău. Și lucrul acesta va fi pentru mine ca și cu apele lui Noe. După cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra. Iată cuvintele Mântuitorului pentru acei pe care el a câștigat în moartea lui. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. o, adică cum ne vede în suferințele care le avem de îndurat pe acest pământ, o de furtună și nemângâiat-o, Domnul ne arată starea noastră de suferință, ce avem de îndurat pe acest pământ. Iată, îți voi împodobi petrele scumpe cu antimoniu și îți voi da temelii de safir. Îți voi face crestele zidurilor de rubin poțele de petre scumpe și tot ocolul tău de nestemate. Fii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propoșirea fiilor tăi. Vei fi întărită prin neprihănire izgonește neliniștea căci n-ai nimic de temut și spaima căci nu se vor apropia de tine dacă uzesc uneltiri nu vin de la mine oricine se va uni împotriva ta va cade sub puterea ta o Doamne ce har e să poți să te știi în această iubire a Tatălui și să te bucuri de această ocultire a dragostei lui Dumnezeu a Lui să fie slava, mulțumirea și lauda totdeauna acum și în vecii vecilor. Amin.